Ананси и гарнето на мъдростта Някога много отдавна, когато човечеството още не било открило огъня и не било изобретено колелото, в малко селце в Африка живеел човек-ангел на име Ананси. Ананси бил син на могъщия бог на небето, най-ме. Той бил много любознателен и обичал да научава нови неща. Това правило впечатление на баща му и той решил, че е дошло време да му подари гарнето на мъдростта. Ананси, сине мой, твоята жажда за знания ме радва. Реших, че мога да ти дам това гарне с мъдрост. Еха! Това гарне ще те научи на много неща в живота, но запомни... Единственото мъдро нещо, което трябва да направиш, е да го предадеш на татък Ананси, който бил заслепен от гарнето, не чул добре думите Благодаря, татко, ще пази гарнето добре и ще се уча С течение на времето, Ананси всеки ден научавал по нещо ново от гърнето на мъдростта И всеки път се опитвал да създаде нещо ново Виж какво направих, татко Чудесно, гордея се с теб, синко защо не споделиш идеята си със селените? Да споделя изобретението? А, как не! Той е е творение и никой освен мен няма да се възползва от него. Това разтревожило найме, но решил да си премълчи и да го остави на времето. След няколко дни Ананси се научил как да пали огън. Той изпаднал в екстаз и веднага пратил един гарван да помоли баща му да дойде в палатката му. Найме пристигнал и много се зарадвал на огъня. Татко, запалих огън вътре, в палатката. Сега няма да живея на тъмно и няма да ми е студено. Ще ми бъде светло и топло. Най-ме се усмихнал с гордост. Нямаш представа какво си открил, сине. Това откритие ще изведе човечеството на ново ниво. Веднага трябва да го дадеш на хората. Татко, само аз полагам усилия и откривам нещо. Смяташ ли, че искам да деля мъдростта си смързаливите хора от селото, които не полагат никакви усилия? най Найме останал поразен от думите на Ананси. Разбрал, че повече не може да премълчава. Ананси, много се зарадвах, че законният собственик на гарнето с мъдрост е моя скъп син но съзнах, че съм допуснал грешка. Моля те, върни ми гарнето. Ще потърся друг, който е готов да сподели мъдростта си с света. Това много разгневило Ананси. Той веднага се изправил и казал. Татко, скрил съм гарнето на място, където никога не ще го намериш. Доста далеч от селото ни. Най-ме се замислил и отвърнал. Ананси! Ти не заслужаваш да живееш сред хората. Веднага се махни и се върни само след като осъзнаеш своята грешка. А що се отнася до гарнето, рано или късно ще го намеря. След като казал това, най-ме в миг изчезнал. Баща ми никога не ще разбере, че хората не заслужават гарнето. Ще се погрижа то да остане скрито дълбоко в гората където никой да не може да го намери. Ана си взел гарнето от мястото, където било скрито и излязал. Заслужавам гарнето на мъдростта и няма връщане назад. Влязъл навътре в гъстата гора. Търсил под дърво и камък, къде да скрие гарнето, но не намерил къде. Скоро се уморил много и ожеднял. О, колко съм жаден! Къде да намеря вода? Това река ли е? Да! О, чиста студена вода! Ето ще. Ооооооооооо! Брегът на реката бил стръмен и хлъзгав, и Ананси се оказал безпомощен. Страхувал се да не изпусне гърнето на мъдростта и да се щупи. О! Как да стигна до там? Много е трудно. Точно тогава Ананси чул плясък във водата. Огледал се и видял едно дете, което го гледало и се усмихвало. То дърпало една ляна, свързано за нея гарне от листа и вадало вода от реката. Бавно извадило гарнето пълно с вода от реката и го подало на Ананси. Ананси се зарадвал и изгълтал водата за миг, защото бил много жаден. Ах, ах, о, о, благодаря ти, че. Ана си отметнал глава. Интересно. Е, благодаря още веднъж. Сега трябва да вървя. Гугу! -гу? А няма значение! Анаси се обърнал и продължил. След известно време осъзнал, че момчето го следва. На Ананси това не му харесало. Хей! Защо ме следваш? Гугу! -гу? Не, не, гу! -гу. Трябва да се върнеш при племето си. Кого? А Ана си въздъхнал и продължил напред. Момчето го последвало. Явно си непослушно малко човече. Продължили да ходят, докато не видели едно огромно дърво. Дървото е имало много клони, разпрострени във всички посоки. Било толкова извито, че изглеждало идеалното скривалище за гарнето на мъдростта. Това е идеалното място, на което да скрия безценното ми гърне. Ананси си решил да се покатери. С едната си ръка държал гърнето, а с другата се захващал за дървото. Но се хлъзгал и се страховал да не изпусне гърнето. Малкото момченце обаче много се забавлявало. гу, -гу! Какво има? Ананси си се обърнал да види момчето, което държало една лияна точно до дървото то посочило гърнето и направило възъл на лианата. Гу-гу! Анаси се зарадвал. Хаха! това всъщност ще свърши работа. Отишъл при дървото, издърпал лияната и направил точно това, което му предложило момченцето. После започнал да се катери, докато момченцето го гледало. Анаси се изкачил на най-високия клон на дървото. Ох! Oh! Най-сетне. Най-доброто място, където да стои гърнето на мъдростта. Никой никога не ще го намери. Дори това малко човече няма да го види. Ананси си погледнал надолу и видял, че момчето си прави пясъчна кула и изглажда очертанията й, за да нарисува река. Анан си продължил да се взира в него. Осъзнал, че по време на трудното му пътуване не гърнето му помогнало, а малкото момченце бил смутен от това колко глупаво се е държал. Ако този малък човек е толкова интелигентен дори без гарнето на мъдростта, чудя се на какво ли е способна цялата човешка раса тогава. Те имат нужда само от капка, вдъхновение и мъдрост, за да ги използват. Анан си погледнал гарнето и взел окончателното си решение. Единственото нещо, което трябва да се направи с мъдростта, е да бъде предадена. Да, това каза и баща ми. Ана си слязала от дървото и хвърлил гарнето в реката. Бързото течение в реката го щупило и цялата мъдрост се разпръснала и тръгнала по посока на селото. Малкото момченце било объркано. ГАГА. Да, знам. А сега да те заведем вкъщи. По този начин Ананси, човекът Ангел, вече бил готов да бъде учител на хората. Научил ги как да палят огън, как да ползват колелото и как да обработват земята. Помагал на всички, разказвал приказки на малките дъчица. Между време, но познанието и мъдростта, които се разпръснали във водата от гърнето на мъдростта, се разпространили и целия свят сред хората като ги направили по-умни, по-интелигентни и ги подготвили да станат най-силният вид на Земята. Благодарение на Ананси, мъдростта пътува над лъж и на шир, учейки различните хора на различни неща. Ето защо никой човек не притежава цялата мъдрост на света. Затова споделяме мъдростта, като обменяме идеи помежду си. Ако някой човек притежава цялата мъдрост или цялата мъдрост остане непокътната само за един човек, светът никога няма да се развие. Точно както свещта не губи нищо, запалвайки друга свещ, знанието се множи, като се споделя, а не като се пази. гу